Allora, le 10:23 e in questo momento, lunedì 28 di maggio 2012, all'ascolto di Radio Andarossi, e all'ascolto come ogni lunedì a quest'ora di Radio Euskadi, le lotte, la musica, la politica dal Paese basco e non solo. Quest'oggi cominciamo come a volte capita di succedere con notizie che eh, in sé sarebbero anche abbastanza oziose, ma che però per tutta una serie di ragioni eh, diventano oh, fondamentali all'interno del panorama politico e culturale di eh, una nazione, di uno Stato vi ricorderete qualche settimana fa abbiamo dedicato un'intera eh, puntata a una battuta di caccia grossa quella che Sua Maestà il Re Juan Carlos di eh, Borbone Fece in Bozzawana per abbattere alcuni poveri elefanti, una battuta di caccia grossa che sarebbe dovuta uh, passare sotto silenzio, poi il uh, Borbone ebbe la bella idea di, di rompersi eh, una clavicola o qualcos'altro nel corso della battuta di caccia. La notizia è uscita fuori e ha provocato una serie di polemiche infinite nello Stato spagnolo, talmente infinite e curiose perché di solito il Re si cerca di tutelarlo in uh, tutti i modi eh, talmente grosse che addirittura uh, debordarono persino in Italia, persino sui uh, quotidiani italiani se ne parlò. Quindi una notizia in sé è minima uh, ma uh, che ha assunto un'importanza notevole e noi oggi partiamo da un'altra uh, vicenda, un'altra notizia di per sé eh, piuttosto o poco o significativa ma che anche questa ha assunto un'importanza incredibile nel dibattito pubblico uh, dello Stato spagnolo, quella uh, relativa ritorniamo ancora una volta un, al Re, alla uh, finalissima di uh, Coppa del Re, sarebbe la, la Coppa Italia dello Stato spagnolo, uh, Coppa che è intitolata all'onore di Sua Maestà il Re e che peraltro Giova, a ricordare, è stata eh, intitolata al reverendissimo e eh, illustrissimo eh, Francisco Franco dal eh, 1938 fino al 1976 questo per capire un po' i contorni della eh, vicenda eh, dal 1938 al 1976 la Coppa di Spagna è stata la Coppa del Generalissimo Tant'è che eh, quando oh, hanno potuto alcune eh, formazioni calcistiche, come per esempio il Football Club Barcellona, eh, hanno tentato nella misure in cui si poteva fare eh, all'epoca di eh, boicottare questa uh, manifestazione, per esempio mandando in campo uh, squadre eh, formate da, uh, da esponenti della, della squadra primavera per cui per essere eh, eliminati diciamo, in, uh, in maniera molto oh, rapida, questo quando si è potuto, poi spesso non si è potuto. Comunque eh, la cronaca, la cronaca è questa. Uh, domenica si svolge la uh, finalizzazione di eh, coppa del re di quest'anno coppa del re che mette l'una contro l'altra due eh, formazioni che sono abbastanza particolari il football club di barcellona e eh, l'atletic club di eh, bilbao le squadre le principali squadre di calcio rispettivamente di barcellona e di eh, bilbao squadre di calcio che sono anche qualcosa di più rispetto a una normale squadra di calcio il barcellona è da sempre uno il, il football club barcellona è da sempre uno dei dei simboli più oh, amati di barcellona il grande eh, Manuel Vasquez uh, Montalbán definì il football club a Barcellona l'armata La, uh, disarmata l'armata senza armi della Catalogna questo per capire insomma anche eh, l'importanza a livello di, eh, di immaginario che ha uh, tutto questo tralasciando oltre ogni commento su eh, quello che è il business del calcio su quelli che sono gli interessi i miliardari e politici che si fanno sul calcio questo insomma è evidente a tutti e, dall'altro lato l'Atletic Club di, di Bilbao è uno dei simboli di Bilbao ma anche uno dei simboli del Paese basco è una squadra dove giocano esclusivamente giocatori Nati nel, nel Paese Basco è una squadra simbolo della città, è una squadra, insomma, su cui eh, c'è eh, un'enorme attenzione non soltanto sportiva ma anche politica, mediatica, culturale insomma mh, sono due squadre particolari due squadre che si sono ritrovate a, a giocare la finalissima di Coppa del Rey che eh, si eh, tiene eh, a, a Madrid ogni anno quest'anno nello stadio dell'Atletico di Madrid vista la eh, situazione generale eh, politica nello stato spagnolo mh, è apparso chiaro a tutti che eh, ci sarebbero state eh, contestazioni all'interno dello stadio le due tifoserie eh, sono piuttosto amiche, c'è simpatia eh, e eh, erano state annunciate da quando le due squadre hanno vinto le rispettive semifinali che ci sarebbero state contestazioni soprattutto nei confronti di eh, sua maestà il re intitolata la coppa e eh, soprattutto nei confronti dell'inno nazionale che sarebbe stato suonato nulla di eh, particolarmente cruento a dire il vero e eh, probabilmente la cosa migliore per da parte delle autorità sarebbe stata quella di cercare di far passare eh, il più possibile sotto silenzio quello che sarebbe successo nei primi eh, minuti della della partita, anzi poco prima della partita e eh, lasciare insomma cadere tutto nel dimenticatoio Così non è stato, eh, c'è stata una uh, immensa pressione da parte eh, soprattutto del uh, governo e dell'amministrazione della comunità autonoma di Madrid che hanno annunciato misure severissime nei confronti di chiunque si fosse azzardato a fischiare eh, l'inno allo stadio, controlli di sicurezza imponenti dentro allo stadio ehm, perquisizioni accuratissime per evitare eh, che eh, entrassero dentro i fischietti, dentro lo stadio fuori dallo stadio è stata consentita una manifestazione eh, neonazista eh, scortata dalla polizia per le vie del centro di Madrid, eh, manifestazione che eh, chiedeva sostanzialmente la messa in libertà eh, del ehm, assassino di un uh, giovane tifoso della Real uh, Soci Sociedad, altra squadra basca di, di Donostia Aitor Zavaleta, così si chiamava il giovane tifoso della Real Sociedad che fu ucciso alcuni anni fa uh, proprio a Madrid da parte di un gruppo di uh, neofascisti uh, che in occasione della partita Atletico Madrid Real Sociedad andarono in giro a cercare il, il morto e lo trovarono nella persona che peraltro non era neanche un, un militante politico insomma era un ragazzo che era andato a vedere la partita fra l'altro in un contesto come quello spagnolo dove la violenza all'interno degli stati all'interno del mondo del calcio è piuttosto rarefatta e non ha mai eh, raggiunto le vette italiane o inglesi per eh, capirci Quindi, eh, enorme pressione mediatica su questa cosa, l'avvenimento ribolle, ne parlano tutti, anche qui la questione eh, travalica i, eh, i Pirenesi, ne parla persino in Italia e eh, si arriva al giorno della partita e alla... Uh, agli inni che eh, vengono oh, suonati. Eh, Come è andata a finire? Vi facciamo ascoltare prima la versione che è stata fatta eh, ascoltare dalla televisione spagnola e poi eh, quella invece che è stata registrata all'interno dello stadio. Il del stadio Vicente Calderón, momento in el que escuchamos ascoltiamo himno nazionale spagnolo. la versione corta come stava prevista perché chi sta presente è il principe e no sua il re allora questa era la versione edulcorata diceva il uh, il telecronista che era una versione ridotta dell'inno perché perché uh, non si è presentato il re alla partita ha mandato il uh, suo figlioletto il uh, principe uh, Felipe se non uh, vado errato peraltro anche lui in mezzo tutta una serie di storie di corruzioni e malversazioni varie e questo è quello che è stato fatto ascoltare dalla televisione pubblica, poi diciamo c'è la uh, versione live ecco in effetti live ci si accorge come è stato fatto un po' più di rumore rispetto a quanto è trapelato dalla televisione pubblica eh, spagnola che dire sono oh, stupidaggini c'è anche un, un evidente piccineria un'evidente mancanza di intelligenza da parte di eh, chi ha caricato eh, di, di significato questo inno nazionale paventando addirittura insomma repressione selvaggia in caso di, di fischi e eh, poi ha dovuto assistere a uh, tutto questo un una vicenda davvero di poco conto se vogliamo ma che dà bene l'idea del, uh, del panorama e dell'aria che si sta respirando nello stato spagnolo uh, Mutatis Mutandis uh, assomiglia in qualche modo a vecchie uh, registrazioni vecchie immagini risalenti agli anni uh, '70, quando anche uh, dentro agli stadi si uh, assisteva a scene di questo tipo con eh, la guardia civile che ieri come, come oggi è costretta a guardare in Cagnesco decine di migliaia di persone che fischiano il eh, rappresentante principale dell'oligarchia al potere dello Stato spagnolo non è sicuramente la stessa situazione di 40 anni fa ma eh, insomma la, lo studio della storia è uno studio che deve essere fatto perché mh, Ci deve, eh, certi, certe vicende del passato non dovrebbero più accadere nel, nel presente e nel futuro e invece lo stato spagnolo attuale sembra essere davvero ricaduto in un gorgo che assomiglia molto a quello di 40 anni fa Del resto, se a casa nostra hanno ricominciato ad esplodere le bombe nelle piazze, ecco, allora capiamo bene come la uh, situazione sia abbastanza comune per tutte e tutti. Allora, conclusione di questa uh, prima notizia con cui abbiamo aperto la trasmissione, la uh, cronaca della giornata, anzi del pomeriggio di Madrid dal quotidiano Basco Gara in realtà gli articoli sono tantissimi non solo su Gara perché insomma per chi è costretto è stato costretto e continua ad essere costretto a tutta una serie di misure repressive tutti i giorni che manda il Signore ecco lo spettacolo di decine di migliaia di persone che anche all'interno di un uno scenario che non è secondo il mio modestissimo parere eh, il, il migliore per fare la rivoluzione, anzi non c'entra molto con la rivoluzione però vedere decine di migliaia di persone che di fronte al uh, al Borbone e di fronte alle guardie civile in uh, assetto da grande parata fanno sapere con i loro fischietti che eh, loro di tutto quello schifo franchista non vogliono avere nulla a che fare sono soddisfazioni, piccole ma soddisfazioni. Comunque andiamo a leggere che cosa ci dice la gara del pomeriggio domenicale Madrid sarà la culla del fascismo centinaia di neofascisti hanno sfilato nel centro di Madrid convocati dal gruppo della Falange e da altri eh, gruppetti simili, bandiere franchiste, simboli delle SS e striscioni che reclamavano la libertà di Josué Estebanes l'assassino di eh, Carlos eh, Palomino. Eh, Carlos Palomino è un uh, militante e antifascista che fu ucciso nella metropolitana di uh, di Madrid proprio qualche anno fa. Ne parliamo a lungo a suo tempo e eh, la uh, libertà dell'altro degli assassini di Etor Zabaleta ehm, sono oh, stati il uh, diciamo il refren della manifestazione e nel, uh, nello stesso istante in cui i neofascisti occupavano il centro di uh, Madrid la polizia uh, spagnola era impegnatissima nel sequestrare eh, fischietti ai tifosi baschi e catalani che eh, stavano andando al Stadio Vicente e Calderon. Tutti avevano nella testa la prevedibile ondata di fischi che si sarebbe ehm che avrebbe collassato sul inno nazionale spagnolo. E certo appare evidente la discresia fra l'enorme dispositivo poliziesco per impedire l'uso dei fischietti e la totale tranquillità con cui nelle strade principali della capitale spagnola si è consentita una manifestazione neofascista. Andiamo per ordine cronologico dice il giornalista intorno alle 6 e 20 circa un migliaio di neofascisti si sono concentrati in piazza Alonso Martinez che si trova a pochi metri dalla sede del Partito Popolare si trova in Cagliacenova sempre nel centro di Madrid la marcia è iniziata con un po' di ritardo e protetta da un enorme dispositivo di polizia in testa al corteo uno striscione con sopra scritto contro il separatismo una uh, bandiera per uh, fortuna il corteo non ha incrociato tifosi che si reca recavano allo stadio uh, fatta eccezione per una famiglia uh, venuta da Bilbao per vedere la partita che appena uscita dal, dall'hotel è stata uh, oggetto di uh, fischi, cori e un uh, tentativo di uh, aggressione Gli slogan più, più gridati nella manifestazione, la camera gas per i prigionieri baschi, il paese basco e Spagna e poi l'esibizione di tutta una serie di uh, simboli legati al uh, franchismo. E fra cui eh, l'Aquila eh, imperiale che purtroppo continua a far mostra di sé in qualche parte eh, dello Stato spagnolo la manifestazione era stata autorizzata dal Tribunale eh, Superiore di eh, giustizia eh, di eh, Madrid. Eh, gli obiettivi ovviamente erano i baschi e i catalani presenti in città, ma eh, anche eh, i eh, giornalisti, il mondo dei eh, mass media. Un corteo diviso sostanzialmente in due, scrive il eh, giornalista da mh, un lato I eh, nostalgici del franchismo, spesso oh, molto anziani e dall'altra circa 400 oh, giovani che eh, inneggiavano a Franco e a uh, Hitler. Eh, lascia impressione eh, la facilità con cui eh, questi neofascisti abbiano potuto transitare per il centro di Madrid scortati nel corso di tutta la manifestazione da parte eh, della polizia spagnola tutto ciò mentre intorno allo stadio c'era un triplo cordone sanitario alla ricerca eh, disperata di uh, fischietti ma uh, per capire il, uh, il clima in cui si è vissuta la giornata di uh, domenica, nella mattinata di domenica l'audienza nazionale spagnola si era dovuta riunire d'urgenza perché eh, due eh, fondazioni legate alla destra uh, spagnola eh, avevano chiesto l'intervento dell'audienza nazionale per punire in uh, qualche modo uh, burocratico ovviamente le due eh, squadre di eh, calcio. Poi eh, l'inno che abbiamo, vi, abbiamo sentito, le parole di Esperanza Aguirre, presidentessa delle comunità, della comunità autonoma di Madrid che eh, aveva dichiarato che si sarebbe dovuto sospendere la partita in caso di eh, fischi all'inno L'inno che è partito e poi eh, diciamo, la censura da parte della televisione e quindi finalmente la partita, ma a quel punto eh, dell'esito della partita importava eh, non eh, molto. ora allora, le 10.47 e 47, ritorniamo in voce e eh, passiamo diciamo a, a questioni più istituzionali mettiamola così l'evoluzione eh, del processo politico nel paese basco, la settimana scorsa avevamo raccontato dell'appello di eh, ETA alla nuova presidenza della Repubblica francese per eh, portare avanti il processo di pace nel Paese Basco e diciamo ufficialmente ma di questo non si aveva mm, abba, non si aveva tema Non ci sono state eh, risposte da parte di Hollande, vedremo se eh, ufficiosamente eh, ce ne saranno. Il eh, governo francese è, è ancora un uh, governo in mano al uh, partito uh, conservatore e ehm, la notizia che eh, arriva dalla Francia è una notizia che eh, ci parla di uh, due eh, arresti nella uh, località di Mont-de-Marsan eh, due eh, presunti militanti di ETA che sono stati catturati nel uh, corso di un'azione eh, congiunta fatta da polizia uh, spagnola e uh, polizia uh, francese. La uh, notizia ovviamente non, non stupisce, eh, ce da tempo insomma ci sono arresti di questo tipo in uh, Francia, ma uh, anche in questo caso dà uh, l'idea di un, uh, un clima che eh, a pochi giorni eh, da un appello ufficiale per il dialogo da parte di ETA si eh, proceda all'arresto di due presunti militanti della stessa organizzazione eh, ci dà eh, l'idea di uno Stato spagnolo soprattutto perché poi l'operazione è stata fatta in Francia ma da quello che mh, pare di, di capire insomma è stata portata avanti soprattutto dalla Guardia uh, Civil ecco il, uh, il panorama ci, ci parla di una risposta da parte dello Stato Spagnolo che è sempre una uh, risposta improntata ai eh, temi eh, della eh, repressione più oh, totale. E non è eh, solo il caso degli arresti a Mont de -Marzanne. i due insomma, adesso verranno giudicati, processati in Francia, eccetera, eccetera. I tempi sono lunghi, ma è, è tutto un atteggiamento generale da parte del governo spagnolo che, in eh, abbastanza difficoltà di fronte ai nuovi scenari che si stanno aprendo, reagisce come si reagiva 40 anni fa, con la chiusura totale e dando voce esclusivamente alla repressione. E eh, anzi, di fronte a uh, sondaggi che, come dire, non sembrano essere particolarmente favorevoli per il partito al potere a uh, Madrid, da quello che eh, ci dice il quotidiano El Mundo, Quotidiano conservatore molto ben informato di solito rispetto a uh, quanto si muove nelle file del uh, governo: sarebbe in uh, corso un, um, uno studio per uh, modificare la. Um, Chiamiamolo il censimento elettorale nel Paese Basco, ovvero sia il governo di Madrid starebbe eh, pensando alla possibilità di dare il doppio voto a, a una serie di uh, persone, si parla addirittura di una cifra che potrebbe arrivare intorno alle 300.000 ehm, persone che secondo il uh, governo dovrebbero votare eh, che sono residenti fuori dal Paese Basco ma potrebbero votare eh, sia nel luogo dove risiedono attualmente all'interno dello Stato spagnolo fuori dal Paese Basco sia per procura nello stesso Paese Basco perché Perché il governo si starebbe... Ehm, Sarebbe iniziando a, a pensare a um, istituire una nuova figura giuridica, gli esiliati. Ovvero, sia che, dice, che dovrebbe dire il governo? Dovrebbe dire eh, ci sono almeno 300.000 persone basche che a causa della violenza della sinistra indipendentista sono dovute fuggire dal paese basco e sono andate a trasferirsi nel, in altre località dello Stato spagnolo. Quindi queste persone hanno il diritto di votare a casa loro, che ne so, a Madrid ma poi eh, avrebbero anche il diritto di votare per procura nel paese basco insomma una, uh, un abominio delle più normali e uh, immediate regole della uh, democrazia uh, liberale però un abominio di cui si sta parlando di cui si sta uh, ragionando e, e che e alla maggior parte dei commentatori sembra normale che possa uh, accadere e, appunto Le, eh, le vicinanze e le similitudini con eh, quanto accadeva eh, 40 eh, anni fa sono oh, davvero oh, inquietanti perché eh, cambiano i panorami, cambiano gli scenari, cambiano i metodi, ma eh, l'annichilimento di qualsiasi istanza eh, effettivamente democratica arrivi dal basso è importante. Eh, evidente e anche se è evidente però come vedremo è anche specchio di una debolezza Insomma, diciamo debolezza perché è evidente che quando si lascia la parola esclusivamente alla violenza e alla repressione più bieca, è chiaro che non si hanno più molte eh, frecce al proprio arco. Eh, quello che eh, succede appunto con i fascisti che girano per il centro di Madrid con queste folli ipotesi eh, di cambiare il censo elettorale con la chiusura ogni spazio di dialogo Succedono in un contesto in cui solo sette giorni fa 30.000 persone in oltre 300 manifestazioni nel solo Paese Basco hanno chiesto eh, la libertà per le detenute e i detenuti politici. Eh, succedono in un contesto in cui è praticamente quotidiana la mobilitazione anche fuori dal Paese Basco, purtroppo mobilitazioni, iniziative, lotte che eh, non arrivano sui media nazionali spagnoli perché non bisogna parlare di queste cosacce esattamente come succedeva 40 anni fa ma non arrivano neanche eh, dalle nostre eh, parti perché è passata un po' la sbornia per gli indignati e, o meglio, quando si è capito che gli indignati e le indignate dello Stato spagnolo non erano così facilmente gestibili come eh, sembrava si è, eh, preferiti, eh, si è preferito non parlare più Ecco, che è sempre la cosa migliore si parli magari della, del bozzia. Quando capita si faccia qualche critica eh, educata e civile alla sua maestà il re di Spagna che non dovrebbe andare a cacciare gli elefanti ma poi per il resto oh, nulla più. Però la situazione è questa, è una situazione esplosiva a livello sociale, è una situazione esplosiva a livello politico e poi ci sono tutta una serie di eh, segnali che fanno oh, preoccupare Madrid, eh, solo pochi giorni fa eh, c'è stata una um, mozione portata avanti da uh, rappresentanti eh, politiche di eh, praticamente tutti i, eh, i partiti eh, presenti all'interno del Parlamento di Gasteiz, fatta eccezione per il Partito Popolare e per l'estrema destra, in cui eh, queste rappresentanti eh, insomma, mostravano la loro solidarietà nei confronti di eh, alcuni rappresentanti politici della sinistra indipendentista ehm, eh, rappresagliati dalla giustizia spagnola e persino fra queste eh, rappresentanti politiche mh, aveva dato la sua adesione una rappresentante del partito socialista basco che poi all'ultimo diciamo evidentemente sottoposta a pressioni di ogni tipo ha dovuto ritirare la, eh, il suo oh, appoggio ma eh, è chiaro che c'è un malumore sempre più diffuso evidentemente anche a livello istituzionale e eh, però la uh, risposta che si dà di fronte a questo malumore rimane sempre la stessa Chiudiamo quest'ambito quest informativo con uh, l'ultima notizia che è uh, relativo al collettivo dei, delle prigioniere e dei prigionieri politici uh, baschi, un uh, collettivo che ovviamente ha un'enorme importanza all'interno della sinistra indipendentista basca un collettivo il cui parere eh, favorevole eh, all'instaurazione di un processo eh, di dialogo eh, effettivo è stato oh, fondamentale per, eh, far, per arrivare al cessato il fuoco oh, da parte di eh, ETA e eh, sabato scorso c'è stata una um, conferenza stampa qui uh, erano presenti alcune ex uh, prigioniere ed ex prigionieri uh, politici baschi i quali hanno fatto sapere che il uh, collettivo di cui hanno fatto parte ha uh, concluso Un uh, dibattito cominciato uh, nell'autunno scorso e uh, sabato prossimo questo uh, dibattito verrà reso pubblico nel corso di una uh, manifestazione che si terrà in uh, quella uh, di uh, Guernica erano presenti dei personaggi molto conosciuti all'interno del eh, paese e hanno ovviamente dato molta importanza a questa iniziativa che si terrà eh, sabato prossimo hanno sottolineato la necessità di mantenere eh, alto il dibattito sulle carcere sui, sulle prigioniere e i prigionieri nel eh, paese basco hanno dichiarato tutte e tutti di aver formato, oh, di, di essere stati parte del collettivo uh, per anni, di rivendicare con uh, orgoglio uh, questa uh, appartenenza, di rivendicare il fatto che il collettivo non è stato soltanto, uh, diciamo, una forma di mutuo soccorso fra chi si trovava in carcere, ma è stato anche un luogo dove eh, fra le mille difficoltà che potete immaginare eh, si è eh, molto oh, dibattuto e eh, Si è a lungo analizzata la uh, situazione eh, politica uh, generale, quindi è stato oh, rapidamente eh, spiegato ehm, come... Ci sono nuove eh, condizioni e eh, possibilità per eh, lo sviluppo di una pratica anticarceraria nel eh, Paese e eh, si, è rimandato, oh, però si è rimandati tutte e tutte a sabato prossimo dove nel corso di questa manifestazione che si terrà a Guernica insomma, è, è immaginabile che eh, saranno fatte importanti dichiarazioni. Allora, le 11.05 andiamo a chiudere la trasmissione di oggi. La chiudiamo con un pezzo di storia che ci è particolarmente caro, ovvero sia con le lavoratrici e i lavoratori delle miniere asturiane, una delle barricate più forti contro Francisco Franco nel corso della guerra civile. E poi anche negli anni successivi sono stati uno dei luoghi dove è più forte è stata la uh, resistenza. Anche perché insomma in quanto minatori avevano una certa pratica di tutta una serie di cose. Allora la settimana scorsa è, stata convocata uno, è stato convocato uno sciopero generale in tutte le eh, miniere di carbone dello Stato spagnolo, sciopero mercoledì eh, e eh, giovedì scorso e poi si eh, ricomincia mercoledì e giovedì di questa settimana, tutto ciò in protesta contro tutta una serie di misure da parte dello Stato spagnolo che sostanzialmente sono il prologo di una chiusura dell'attività mineraria. Dicono le rappresentanti e i rappresentanti dei eh, minatori che eh, con questa proposta semplicemente si andrà a, a chiudere tutto il settore dello sfruttamento oh, minerario nello Stato oh, spagnolo. Una uh, riduzione di mh, aiuti che arriverà in alcuni casi al 99% del uh, totale. È una dama e quindi noi aspettiamo gli esiti delle, degli scioperi e delle manifestazioni che ci saranno mercoledì e eh, giovedì Quelle, eh, le manifestazioni della settimana scorsa sono andate molto molto bene il uh, mercoledì eh, tutte le eh, Asturie sono state eh, praticamente bloccate eh, perché? Perché le, mini le miniere si sono fermate, i minatori sono usciti fuori, e fra il eh, più o meno oh, generale entusiasmo della popolazione, <coughs> hanno bloccato le eh, principali vie di eh, comunicazione, sono state bloccate attraverso un uh, sapiente uso di eh, artefatti incendiari. L'autostrada eh, eh, che va da Gijon a quella che eh, congiunge le Asturie con eh, Leon, la uh, strada statale in direzione di, della Galizia, l'altra la, che eh, va invece eh, verso Est, insomma un uh, paese bloccato dai eh, minatori e eh, la scena potrebbe eh, ritornare nella giornata di mercoledì e eh, giovedì e questo ovviamente ce lo auguriamo un po' tutte e tutti. E allora, 11 e 12 con gli ex questa punk cover di I Carmela. noi chiudiamo la trasmissione anche per questo ultimo lunedì di maggio, la prossimo, il prossimo appuntamento con Radio Euskadi è per lunedì prossimo, sempre intorno alle ore 10 e 15, sempre sugli 87 e 9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa o se preferite attraverso il nostro sito www.ondarossa.info, Radio Euskadi, Chioccio La posta elettronica, vi lasciamo con la sigla finale della uh, trasmissione, poi ancora parole e musica fino al mezzogiorno.